Весик вогонь кресалом, запалив жартовний ялівець, що його мав у торбині, побажав щасливої путі Боянові у краю Ярдива, а тоді, приклавши тіло лопатами-віттями хвої, загорнув останній притулок наставника піском. Другого дня збирав каміння над Бугом, зносив докупи, викладав височеньку могилу. Славетні гусли молодий Боян поклав на верхів'ї, архів'ї, щоб знали перехожі, хто похований у сирій землиці. Третього дня після смерті старого співця рушив Боян у безконечні мандри, і покотилася разом з ним слава. Від городища до городища, від села до села. Дістався таки він Словутинської твердині за порогами, Щиро вітали бойові лицарі мужнього побратима. Оповів він їм про страшний у горах, Про загибель Горипала, Про люту помсту гірського володаря, Про заповіт тайно дива. Ходив боян з воями у походи, Звідав грози, бурвії, січу й голод, Перетнув землі слов'янські з краю в край, Та не раз і не два. Про хуткоплинні літа, і стало ім'я співця таке ж невіддільне від життя народу, як схід сонця, як спів пташок, дитячий сміх, як прихід щорічної веселої весни або щедрих жнив. Як не могли уявити люди, що колись погасне колесо ярдива або висохне повноводи словута, чи не прилетять священні лелеки з південних країв після зими, так не могли вони мислити себе без дум Баянових, без його приповідок, приказок, без його сумовитих, чи буйно веселих, пісень, без його іронічних або чаклонських казок, що їх щедро він дарував дідам і бабусям, а вже вони шепотіли їх в запічку онукам та дітям на радість, на щастя, на дужість народну. Так співцеві сповнилося сімдесят літ. А може й більше, хто про те знає. Бо навіть можна дати людині півста, а в душі його вже прокотилися віки, хіба рідко так буває. І ось тут починається наша казка. Ба ні, не починається, а лише передається далі у повноплинність буття. Бо як вічно живі бояни, так і казка, Хіла вона може умерти. Дума друга, що у світі найгарячіше? Корінь. Добре ім'я дали батьки дитині. Правічне, надійне. В Заліну пору народився син у родині Вогнедуба. Коли духи під втікають до своїх підземних криївок, а півні віщують передсвітання. Саме тоді прокидається мати земля з дрімоти чутливої, щоб нагодувати безліч дітей своїх, дерев, трав і квітів, молоком весняних соків, що туманами парують над урочищами, лісами і полями Слов'янського краю. «Коренем буде, – сказала щаслива мати, – породить буйне дерево славного роду. Хай так, згодився суворий Бог недуб, щоб не став перекоти полем, щоб не покинув рідної землиці на призволяще. Не минуло марно слово батьків. В силі й моці зростав корінь. Наливався здоров'ям, Уже в дев'ять літ боров усіх, Товарішів у родинному селищі, Шалено ганяв верхи на лютому жеребцеві, Розгойдався на верхів'ях високих добів, Перепливав туди-сюди буйну Слобутинську течію. Селище лежало в правічному лісі Понад рікою, А на лівому березі синіли Непровазні чагарі болота, Переповнені гаддям, медведями І силою селеної птаства. А трохи вище від селища, на високому вигорбі, стояло прадавнє городище, витикане грубезними дубовими палями, котре називалося Витичем. Там жили ковалі, розмаїті ремісники, від шевців до золотоковачів, від оружників до козум'яків. У святкові дні, чи то на купала, чи в щедрі зимові тижні, чи в перуні в день або...